Voci Eu singur nus. În foișoare înalte nu mă îngropară lacăte nici chei. Vorbesc cu mine crengile de tei și serile și toate celelalte. Un pui de vânt sub cușma ascunsei și în buzunar un munte să-mi Și dacă zei tac prea sus, sunt calte cu șoimii glăsui și cu norii mei. Mai bate un luciafăr la fereastră. Mai dă un cântec buznă aici, pe horn, mai cade în prag o pasăre măiastră, sau vreo tristețe sună lung din corn. Nu, singur nu sunt în lumea mea albastră. Mă încurc prin voci oriunde mă întorn. 1968.